«А той, для кого вони призначалися, не міг вийти на Бахуса?» «Навряд чи». Поспішно щось аж занадто поспішно відповів Путилін. А «Він скоріше десь відсиджується, чекає, коли все минеться».